Domnul Dragnea, vă spun cu sinceritate că eu v-am crezut. Și vreau să vă cred în continuare, dar ciofârlica asta de astăzi mi-a arătat rău. Bine, acum, sincer, astăzi au fost două. Mie mi s-a părut asta mult mai interesantă. Cealaltă, dansul ăsta cu președintele Iohannis, sper că unul dintre dumneavoastră sau dumneavoastră sau președintele să arate în sfârșit că îi pasă de România și să fie rațional, înțelept și să înțeleagă că țara asta, în țara asta nu ne interesează ce vă spun domnul dumneavoastră consilierii sau ce îi spun consilierii uh, unii dintre ei foarte proști ai președintelui? Uh, pentru că mie îmi lasă un dezgust, așa, un gust amar să văd o chestiune pe care am văzut-o doar pe vremea președintelui Băsescu cu Tăricianu. De asta am și adus în fața mea un om care atunci a treținut să țină piept, că a fost un, un staff, mă rog. E un strateg, e un om extraordinar care iese greu. Dar acel om a stat să-l conseieze la vremea respectivă, în primă fază, pe un premier aflat în chingi. Eu vă spun ceva. Sunt unul dintre cei care, printre ultimii din mas media, care crede în dumneavoastră total, domnule președinte. Dar, în același timp, eu cred în România. Și nu vreau război. Nu știu ce faceți, chemați-l pe Dragnea, stați, vorbiți, beșceaiuri ceaiuri împreună, spuneți-i să pună un tânăr, să nu vină el. Faceți ce vreți, dar dacă reușiți împreună cu Dragnea să aruncați țara în haos, vă spun că nici pe dumneavoastră, nici pe Dragnea nu vă ajută nici ambasadele, pentru că poporul român, adică 1,7 11,7 milioane care nu s-au prezentat la vot, se vor răscula aia și o să vă întrebe ce aveți cu țara. Eu astăzi vă spun, am fost șocat. Să văd acest schimb imberb de replici între un președinte extrem de conștient și rațional, între un premier, așa zice el, desemnat, președinte de partid deocamdată care a câștigat niște alegeri. Sigur, cu o prezență ridicolă la vot, dar le-a câștigat clar, are 48% sau cu Dumnezeu are. De aici încolo, Dragnea, nu am primit invitație. Tine, data viitoare să trimiteți invitația specială să fie din asta scrisă de regina Angliei. Asta e problema lui Tăricianu și Dragnea că n-au primit invitații. Președintele uh, nu îi chem pe toți, inclusiv pe cei care nu sunt validați în Parlament. Dragnea, pe păi de aia care nu sunt în Parlament ce să caute, că e vorbind de Parlamentul vechi. E ca și cu erata. Am ajuns la vremea eratei și am căzut că epoca anului 2012 a trecut. Nu îmi place asta. Nu arată niciun fel, din punctul meu de vedere, arată nu uh, maturitate, ci inconștiență cu țara asta. Țara asta are nevoie de președintele actual care e echilibrat puternic și de un premier care să încerce să facă ceva cu ea. Dar v-am spus, asta schimbă ăsta de repleș, dansul ăsta, tango ăsta ridicol, președinte premier, uh, uh, dar Agnea nu mă interesează, mi se pare ridicol. Uh, mă interesează altceva. Mă interesează că acest lucru astăzi a fost încălcat. Asta e problema. Pentru că acest program care mi s-a spus acum o săptămână, exact acum o săptămână, în acest platou că nu va fi încălcat, astăzi, prin mâna domnului Dacian Cioloș, s-a încercat încălcarea acestui program. Asta este cel mai grav lucru. Asta e cu adevărat grav. Deci nici nu s-a uscat bine cerneala pe buletinele de vot. Nici nu s-au validat bine alegerile și deja majoritatea a încercat să invalideze acest program cu care au câștigat alegerile. Asta este gravitatea faptelor. Care este, domnule președinte, dragnea se vor înțelege. Dar. Asta e grav. Pentru că taxa pe stâlp nu i-am propus, nu i-am promis coscot de la 1 ianuarie, CSS-ul a angajat, nu i-am promis coscot de la 1 ianuarie, uh, taxa, acciza de 007,5 de, de 7 euro cent, nu i-am promis că o scot de la 1 ianuarie și TVA-ul de 19% de la 1 ianuarie, nu i-am promis că îl scad. Deci nici nu s-au scăpat bine cerneala pe bulot, în care nici nu s-au numărat bine, nu știm exact câte voturi sunt și se întâmplă astfel de lucruri. Ei, aici e cu adevărat grav. Despre asta vom vorbi de la 22 și 10, pentru că până atunci avem un invitat excepțional, absolut excepțional. Am ținut mult să fie prezent în mine, nu-i place când vorbesc de domnia sa, dar vă spun ceva. E un om care urmărește de 26 de ani ceea ce se întâmplă în România, e un om care vine cu matrici, e un om care analizează, care care este absolut impecabil în analizele pe care le face și care nu are parti priori. Adică nu este nici în stânga, nici în dreapta, nu face astăzi consultanță pentru un partid sau un lider politic din România. Eu l-am găsit făcând, stând de vorbă, cu consilierul unor lideri din afara țării. E un om care a făcut de-a lungul timpului și a avut realizări fabuloase în interiorul României, dar acum stă retras, analizează, observă, scrie și este foarte bun. Am obținut cu greu să vină în platou jocuri de putere, fiți atenți la dânsul că e mai important decât toate schimburile de reprijidicole dintre președinte și președinte de partid. Bună seara, domnule Șandor, mă bucur că ați venit alături de mine și mai ales de telespectatorii noștri. Bună seara, sincer să fiu, nu mă simt foarte confortabil, deși îmi face plăcere să schimbăm câteva gânduri, pentru că... Tematica și contextul uh, intervalului actual este deja puternic, uh, confuzat, otrăvit și instalat într-o inerție extrem de periculoasă. Eu uh, n-am participat la campania din acest an, dar am urmărit cu atenție și, de fapt, lucrez la un raport 2017 pe care îl consider un an foarte greu cu care ne vom confrunta din această cauză a evalua Jucătorii, ca să folosesc un termen arhicunoscut, mecanismele de mediu politic, politic, reacțiile posibile, așteptările populației, sunt ultimul prilej pentru a ne sincroniza cu evoluția structurală, cu evoluția realității, dincolo de scandalurile lumii politice, de șmecherii, de trucuri, de lucruri absolut ieftine. Una din marile probleme ale societății românești actuale este tocmai această dependență de scandal, de false evenimente și de punere în planul 2 sau chiar departe a agendei reale. Mă preocupă mult acest lucru, mai ales că deja suntem cu un mari întârzieri la teme grave și, tocmai anunțat, ne pregătim să amânăm în continuare teme care nu mai suportă amânare. Deci, iată, momentul este pe cât de post festiv, pe atât de toxic. Înainte de a discuta cele opt puncte extraordinare, cele <sus> opt ale dumneavoastră pe fiecare componentă, n-am cum să nu vă întreb chiar dacă nu cu vehemența, virulența dată de misiunea mea jurnalistică de zi cu zi, să vă întreb cum vedeți dumneavoastră ceea ce s-a derulat astăzi sub ochii românilor care priveau șocați acest schimb imberb de replici președinte-președinte a celui mai mare partid și probabil, nu știu, premier sau nu? Sau fiu, nu cred că aș putea avea un comentariu la ceva care nu există. Deci... Uh, uh, invitația, provocarea sau cum vreți să o considerați pentru o întâlnire mâine nu are obiect în cadrul normativ. Dincolo de reacția uh, uh, domnului Dragnea, dincolo de calmul și abordarea senină a președintelui, este aici o gafă elementară și nu am niciun fel de comentariu. Pentru că pașii următori prevăzuți clar de lege presupune, în primul rând, finalizarea rezultatelor la alegeri, în mod oficial, nu prin sondaje. După aceea, intrarea în procedura de legitimare în Parlament a noilor aleși, și abia după aceea, de, de, de declanșarea unor mecanisme de negociere, de consultare, în vederea pașilor următori, nu pot să înțeleg această grabă și cred că subiectul nu merită prea multă discuție. Este, dar el arată, el arată o atitudine ușor... Confuzia față de agendă, vă repet, extrem de complexă, extrem de dură. Ceea ce ai spus înainte, cu amânările din program pentru anul următor, este deja uh, un glonț băgat pe țeavă cu care vrem să ne întreagem în cap. Dacă în felul ăsta începe noua guvernare și coabitarea între Cotroceni și Palatul Victoria, este un semn foarte rău. Credeți că putem să ajungem în situația lui... Uh... Traian cu Victor Ponta 2012-2013 sau al lui uh, Călim Popescu tăricianu Traian Băsescu, 2006-2007? Uh, cred că e puțin probabil într-un motiv foarte precar. Atunci erau resurse de irosit, acum nu mai sunt. Deci acum timpul este extrem de dureros pentru că s-au unat prea multe lucruri, s-au acumulat prea multe probleme sensibile și cred că în această săptămână este ultimul mic carnaval politicianist. S-ar putea ca foarte curând, din motive structurale, din motive legate de reacția populației, din presiuni externe foarte dure, să nu mai fie timp pentru astfel de jocuri de palat. Domnule șandor, cum arată România astăzi și ce cum va arăta România anul viitor sau anii viitori? Aceasta este marea întrebare, de fapt. În primul rând, aș începe spunând că am o veste bună și o veste proastă. Vestea proastă este că alegerile din acest an ne-au arătat în ce faliment a intrat pluripartidismul din România, care este până la urmă mașina care asigură resursele guvernării, prin competiție, prin alianțe, prin tot felul de lucruri. Și aceste alegeri cu niște rezultate minimaliste, absolut stupefiante, au generat însă un rezultat cu o majoritate, zic eu, confortabilă și cu niște minorități sparte în bucățele. Vestea bună este însă că acest diagnostic l-am primit prin alegeri libere și corecte. Am fost implicat în gestiunea alegerilor, în observarea lor și trebuie să recunosc, să vedem și partea pozitivă atunci când există, că alegerile din acest an au fost corecte și nu s-au semnalat aberații sau jocuri de curiție cum anii trecut se mai întâmpla. Iată de ce aflăm cu precizie un lucru foarte trist și dificil despre realitatea românească. Dar să ne întoarcem la realitate. Eu fac o mare distinție, o importantă distinție între lume... Și realitatea, mai ales în mediul politic. Lumea este un ansamblu de imagini, de vorbe, de gesturi, de uh, răsturnări, de false evenimente. Realitatea este ceva sec, sub formă de cifre, sub formă de probleme uh, inevitabile și din cauza asta analiza de risc trebuie să găsească un echilibru între observarea lumii, și a inițiativelor și realitatea reală pe care ne deplasăm. La ora actuală, România stă pe un teren minat, plin de capcane și plin de hopuri. Cei care parcurg acest lucru, populația, instituțiile, liderii, merită să ia în considerare realitatea. Dacă se vor menține în acest joc, deja de rutină, plictisitor, sigur, uneori avantajos pentru presă, că poate face comentarii senzaționale, Costurile vor fi mari. Deja sunt mari, încă nu sunt numărate. Da. Aș începe cu. Vă rog. Te rog, nu te rog. Uh... Mediu, aș vrea să îmi spuneți cum se vede din laboratorul unui analist, observator, mediul politic românesc. Cum s-au văzut campania electorală, cum se văd partidele politice, cum au evoluat sau involuat partidele politice până în acest moment. Aș vrea să spun că, mai ales în ultimii ani, pentru că n-a fost chiar de la început așa, Asistăm în mediul politic la o prezență modestă, mediocră, aș spune, aș spune chiar păguboasă, dacă ne-ar numai la primii 50-70 de VIP, very important persons, atât la nivel de abordare profesionistă a realității, la implicare uh, corectă cu integritate în rolul pe care și-l asumă, cât și ca sursă de mesaj și de credibilitate față de public. Deci, aș putea spune că, așa zisă clasă poetică din România este modestă. Mai mult, nu numai că este modestă, dar este și, deja, dependentă pentru un comportament neproductiv pentru rolurile și misiunile pe care și le asumă. De asemenea, există un declin de performanță la nivel de guvernare, de administrație locală. Sigur că o mare uh, pacoste în România este traseismul și corupția care diminuează masiv capacitatea de mobilizare și concentrare pe unități politice, partide, guvern, administrație, primărie și așa mai departe. Din această cauză nu întâmplător și vom asista în viitor apropiat la o dispariție în anonimat a unor jucători cândva prezenți pe ecrane, pe, la voi aici sau în presă, despre deci pe care lumea nu mai la nimic pentru că dispariția lor nu înseamnă nimic pentru piața politică. De aceea aș putea spune că la ora actuală asistăm la un carnaval uh, amânat, adică fără culoare, fără distinția dintre jucătorii politici a dispărut. O să discutăm și despre treaba asta. Deci la ora actuală mediul politic este Făgubos, este, este modest. Și e trist că România, care este o țară totuși consistentă, cu o agenda destul de încărcată, se închină la acest trib. Trib, interesant aceasta bună da. acest... Într-un fel, vreau să vă spun un lucru. În ciuda scandalurilor și a luptelor, în realitate, ei au o coeziune paradoxală în a practica aceleași rutine, aceleași clișee, aceleași paradoxale, acțiuni spectaculoase. Deci, în privința asta, sunt un trip. Da, interesant. Spuneți-mi partidele, ca, ca partide politice, cum vedeți USR-ul acesta? Nou, nou partid pe eșichier 10%? Cred că glumiți. USR-ul nu este un partid usr este un vehicul electoral improvizat în ultimele luni, inițial la nivel de capitală, aici mai pe pământ, ca să zic așa, pentru că capitala este un oraș părăsit. Și atunci au prins un trend favorabil și s-au lansat la televizor. Transformarea subită în partid, pretenția de transformare, este absolut iluzorie și, sincer să fiu, ca un om care analizez de ani de zile partide, încă nu pot să-i pun la cutia de partid. Partidul Național Liberal și criza lor astăzi a fost un circ întreg în cadrul PNL-ului. Sunt informații de culise pe care le-am uh, Risc să par prea dur. Dar, Foarte bine, și eu sunt la fel. Dar uh, am, uh, de-a lungul anilor încă, încă din, din 90 am cunoscut pe liderii istorici încă în viață atunci, și am respectat, deși eram de partea cealaltă, guvernul roman, guvernul stolojan, am negociat undeor, uneori între uh, arabi și uh, evrei, să zicem așa, adică să-i ajutam să nu se certe, să nu-și dea în cap, să, nu, uh, să se ducă, să-i scoată din sediu unde erau minerii aduși de alții. Deci am fost atent la Partidul Liberal de an de zile, am și lucrat pentru ei cu oameni de calitate. Vreau să vă spun însă ca să nu lungesc povestea, PNL-ul este pe cale de a însoți PNCCD-ul în cartea de istorie. Implozia care s-a produs acum, eșecul electoral jalnic și mai ales, mai ales oferta de leadership și foarte modestă, foarte modestă, ne arată că, de fapt, partidul de ani de zile se subția, se confuza, se fractura, iar aceste alegeri pur și simplu au dat o măciucă în cap și s-a spart, spart această păpușă de sticlă. Sigur că vor fi, probabil, un congres care va restarta la nivel de conducere. Marea problemă este ce rezerve de leadership are PNL-ul ca să se restarteze în mod serios, nu cu poze de cancan uh, -can sau de mondene. Deci, sincer să fiu și spun cu părere de rău, pentru că PNL-ul ar fi putut fi sau ar trebui să fie un pilon de echilibru în opoziție cu PSD-ul, este complet nepregătit să facă opoziție în intervalul următor. Și întrebarea este în ce măsură își va păstra o coeziune minimală ca să funcționeze în Parlamentul cu care, în care a ajuns la nivel local, acolo unde au. Inclusiv aș putea spune, se vede foarte clar că ambiția unificării între PNL și PDL a fost un pariu complet hazardat și se va vedea acum cât traseiz va genera în contextul actual această întârziere fără viitor a unei coeziuni și a unei unificări autentice. Următorul partid, Partidul Mișcarea Populară a intrat la limită în Parlament mm -hmm. pe baza unui absenteism masiv, un vot tras spre Parlament al fostului președinte Trean Băsescu. Încă o dată nu pot să-l consider partid. E adevărat însă că prezența lui Trean Băsescu acolo este notabilă și sunt convins că fie și cu 3-4 uh, chiriași în uh, noul Parlament uh, va, va ocupa multe titluri și pagini în ziare. Problema este în ce măsură, prin prezența sa în Parlament, fostul președinte Băsescu va fi o prezență efectivă sau doar o prezență zgomotasă? Partidul domnului a la fel intrat cu greu în Parlament, ALDE, se așteptau 7-8 9% a obținut și ceva. Și el un caz paradoxal, în primul rând vine din ruptura cu liberalismul unde Tricion a fost totuși președinte. Absolut. Mai mult, a fost mai mult decât atât a venit din familia tradițională liberală, Deci era uh, lipit de tradiție. Desprinderea de PNL în contexte care ne ar să analizăm acum a creat o formațiune uh, da, liberală dar care este dependentă de relația cu PSD-ul, evident, care s-ar putea în intervalul următor să primească traseiști din diverse locuri, tocmai pentru că are șanse să fie la putere în structurile recreativului, și să se consolideze cantitativ cu foci colegi din PNL, PDL sau din alte zone. Asta ca să vedem în viitor. Întrebarea mea este următoarea. În ce măsură, în forma în care este acum ALDE, cu problemele juridice pe care le au nu puțin membrii de acolo, chiar și cei care au ajuns în Parlament, va putea să fie cu adevărat un pilon alternativ sau complementar pentru liberalism în România. E un semn de întrebare. Pe de altă parte, sunt mult mai bine protejați de alianța cu PSD-ul să vedem care vor fi costurile, avantajele și eventual uzura pe care această alianță, după părerea mea, mai curând benefică pentru stabilitate. Pentru că, până la urmă, România va trebui guvernată. Și atunci, un echilibru liberal, social-democrat, dacă putem folosi acești termeni, ar putea să fie mai curând o sursă de stabilitate și de echilibru. Partidul Social-Democrat obține un scor istoric 45%. Sigur, din ceea ce s-au prezentat la vot, 7,2 milioane, dar a obținut aproape majoritatea singur din cele 7,2 milioane de vot de alegători. Procentul este spectaculos, 45%. Se pare că este cel mai pro performant procent din uh, perioada postcomunistă. Dar aș vrea să vă citesc o listă uh, care iarăși vine la realitate. Și anume, cât la sută din românii cu drept de vot au votat aceste partide? Și mă voi întoarce la tot. Dintre cei cu drept de vot, 18% au votat PSD-ul ca partid mare învingător în aceste alegeri. PNL-ul a fost votat de 8%. 8%, usr de 3,6%, ALT de 5% și PMP-ul de 2% de alegători efectivi care s-au dus și au votat. Deci asta este imaginea, în pielea goală, ca să folosesc un termen academic, a suportului efectiv de, de care partidele micropatie. din Parlament se bucură, le-au primit și se pot lăuda în Parlament. Deci puțin peste 15% în fața pentru câștigătorul acestor alegeri da. din totalul populației da. cu drept de vot. Deci este o situație absolut alarmantă în ce hal au putut să ajungă formațiunile care se numesc sau te intitulează partide politice în România. Situația, credem este foarte gravă. N-aș merge până au considerat considera că o problemă de siguranță națională, dar va genera costuri și aberații care anul viitor o să, plătim, les, o să le plătim din greu. În, în ceea ce înseamnă lipsa oamenilor la vot, acest absenteism civic, cum, cum putem să caracterizăm? De ce s-a ajuns la acest absenteism? De ce este această lehamită generală față de clasa politică, față de partide? Uh, aș... Spune pe de-o parte și pe de altă parte. Pe de-o parte, după părerea mea, este o decădere a simțului civic în România, un declin evident la nivelul generațiilor și la nivelul distribuției. Ne obișnuisem cu ideea că cei de la țară votează mai mult, cei de la oraș mai puțin. Acum oarecum lucrurile s-au reechilibrat, nu mai e chiar așa. La nivel de generații avem de asemenea niște cifre cât se poate de... Uh, alarmantă, aș putea spune. Aș da câteva surse ale acestei, acestui comportament civic, cetățenesc, uh, în, la ora actuală. În primul rând, trăirea colectivă în societatea românească s-a diluat. S -a, există un fenomen de fragmentare, de izolare și de desincronizare la nivel de comunități, de indivizi, de categorii sociale, de mediu urban și rural. Aș pune aici în discuție, poate te surprinde, o anumită diluare a credințelor religioase. Nu pentru că politica ar trebui să se bazeze în România aproape deloc pe biserică, ci pentru că exercițiul credinței al comunității întemeiate pe credință este o școală foarte bună, un antrenament, un, o, o practică care poate inspira alte modalități de coeziune colectivă. Să fim serioși! De asemenea, o degradare și o diluare a raportului la fondul cultural, la tradiția românească. Fără să cădem în naționalismul ieftin, un anumit cosmopolitism consumerist a uniformizat și la nivel regional, și la nivel tradițional, Transilvania, Moldova, Dobrogea, țara românească, a șters aceste elemente care sunt resursă pentru partidism, pentru mediul politic, pentru prezentă civică. Deci nu se face așa doar uh, cu sacoșe și cu uh, acces la... De asemenea, uh, un lucru foarte grav, acesta este foarte grav, este o, cum am mai spus deja, de fapt, o diminuare a coeziunii publice. Doamne ferește să avem nevoie să ne confruntăm cu ceva și să vedem atunci câți vor fugi sau câți vor absenta în așa și asuma o presiune la nivel colectiv. Este să zicem așa, aceasta este țara în care trăim. Aș putea pune întrebarea avem cetățeni? Avem cetățeni? Avem comunități? ici colo mai avem. Or, aici atrag o concluzie revenind la partidism. Materia primă pentru asocierea partidistă vine din starea populației a grupurilor. Uh, în general, partidele, de exemplu, liberalii, merg spre mediul antreprenorial. Stânga, dacă există în România, merge spre sindicate. Uh, cunosc oameni în toate aceste domenii. Culmea este că multe sindicate sunt mai apropiate de liberalism și s-ar putea ca în testarea cu guvernarea de anul viitor, PSD-ul să piardă exact categoriile tradiționale care dădeau o anumită turelă dovadă și votul încă deja foarte, foarte slab. Deci uh, apare și capcana naționalismului, care din când în când răbuvnește, iar în alte țări din jur chiar Polonia, este Ugaria. foarte exact. Noi Austria. avem, din păcate, surse și premize pentru diverse naționalisme în diverse direcții pe punctele cardinale. Cred în același timp însă că oamenii simpli, hai să ne referim că suntem amândoi doi ardeleni la Transilvania, sunt mult mai normali decât unii politicieni aberanți care, ne având conținut și ofertă, apasă pe acest buton. Deci, în România, la ora actuală, Premisa pentru naționalism, există dintotdeauna. Cred însă, culmea, că datorită agende economice, a presiunii instituționale, s-ar putea ca aici pericolul de resuscitare și de acutizare să fie mai mic. Doamne, ferește să avem și această belea pe cap, deși în jurul nostru el este folosit cu abilitate și succes de formațiuni care se doresc puternice. Domnule, domnule Dorășandor, credeți că Faptul că trei partide politice, trei partidulețe n-au reușit niciunul să obțină, au obținut sub 3%, nu sub 5%, este din cauza faptului că discursul naționalist, discursul patriotismului economic a fost luat de către formațiunea mare care a câștigat alegerile de către PSD? A fost luat pentru că este mai credibil prin amvergură, prin capacitate. Adică oamenii nu ascultă doar că ești interesant Eventual la televizor sau la teatru. Ca să fie ascultat în viața publică, trebuie să ai resurse, să ai rețele. Deci, practic, a fost confiscați de PSD acest discurs? Să... Sau a fost suprapus pe discursurile? Nu știu dacă PSD-ului la guvernare îi va conveni să joace această carte. Eventual ar putea să o plaseze în raport cu Bruselu, cu străinii, cu Co companiile naționale exact, deja au făcut să... afirmații de acest gen, dar în relațiile orizontale sau pe verticală cu populația mă îndoiesc că vor utiliza această, această adică carte. va fi mai mult un naționalism economic va fi o chestiune pe care, pe care a început Victor Orba în urmă cu șapte exact, ani exact, și faptul că el a obținut câteva beneficii de moment de conjunctură poate să încurajeze mai ales în relațiile Las la o parte și nu vreau să intru în acest subiect economic. Probabil că ar merita aici o discuție cu specialiștii în transnaționale, în evoluție, în modul în care resursele naturale în României au fost puternic, hai să zicem, vândute în exterior și ne vom trezi probabil în câteva, într-un anumit timp, și în propria noastră țară. Să nu uităm acest pericol. Și dincolo de aspectul strict comercial și de beneficiu strict economic al acestei, acestor parteneriate, există uh, o limită de siguranță națională, de siguranță, uh, să zicem așa, a conviețuirii în teritoriul de origine. Din păcate, uh, și aici, România a fost... Uh, norocoasă în unele privințe, dar a fost marcată și de uh, jucători dubioși care vin aici pentru că nu încap în Europa Occidentală și atunci sunt împiși către periferie. Dar nu vreau să deschid acest subiect acum, deși poate la un moment dat, cu, câți, cu câțiva economiști pe, pe masă, la masă aici, am putea să demontăm și această mașină de cusut care de fapt funcționează ca o mitralieră. Din punct de vedere instituțional, România funcționează, instituțiile ei sunt puternice, s-a discutat mult despre instituțiile din zona inteligențului, din zona justiției, din zona reprezentării publice. Care sunt instituțiile care funcționează? Și cum a arătat acest guvern tehnocrat? Pentru că vorbim uh, de executiv, sunt esențială. două subiecte diferite. În primul rând, din păcate, cea mai performantă instituție în România este DNA-ul. Din trei motive. Unul care are materie primă, are la ce să, se, de ce să se ocupe, din păcate. Doi, că există un, uh, un cadru normativ relativ limpede care este utilizat cu profesionalism și consecvență, și nu în ultimul rând pentru că oamenii de acolo, în bună majoritate, n-aș putea garanta că în totalitate, și-au asumat această misiune publică cu potenacitate demnă de a fi urmată și imitată și de alte instituții ale statului. Deci, încă o dată, paradoxal, cea mai performantă instituție în România este dna -ul. Cât privește Ministerele, să zicem așa, cele legate de economie, aici lucrurile, vreau să vorbim puțin de, de guvernarea tehnocrată, a fost un virtual reality. Deci guvernarea tehnocrată nu a avut loc. Au fost ministere cu miniștri, cu ștampile, cu ieșiri la televizor, cu premier, care au făcut strategii, discursuri, subtilități, acumulând, amânând din două motive. Unul ca. Nu au avut capacitatea să preia și să rezolve lucrurile grele lăanse în urmă de la ceilalți. Doi, că în toate problemele foarte mari pe care au prefințit că se pot ocupa, în șase luni nu poți să le încep tu gândindu-te că o strategie pe trei ani, pe cinci ani. Sub aceste scuze, guvernul tehnocrat a fost un guvern virtual. Poate că sunt puțin prea aspru, dar nu pot să spun aproape nimic semnificativ despre prezența sa în clădirile guvernamentale timp de un an de zile. Poate că, poate că totuși aș putea spune că n-au fost uh, cazuri de fraudă, n-au fost scandaluri, de, marie... de corupție. Uh, ei au stat uh, cu mâinile în propriile buzunare și s-au ferit să semneze. Uh, da, au întârziat practic Ești, totul. Uh, <mânat>. da, în minister a, a apărut un blocaj administrativ în care uh, cei din nivelul 2 și 3 evitau să le mai aducă probleme gândindu-se că ar putea să se cu o decizie care să nu le convină, pentru că ei rămân veterani acolo în ministere, Doi, ministrii uh, titulari uh, la rândul lor evitau de ce? Pentru că în domeniul respectiv, fostul ministru era la DNA și se gândeau dacă și ei dau o semnătură acolo, s-ar putea peste un an de zile să invite de neau și pe ei, să dea explicații Cum și acum sunt cazuri de oameni care au fost în diverse guverne anterioare și pentru că au preluat un caz anterior și au vrut să-l continue, nu și-au dat seama că deja dosarul era infectat, era, era virusat. Și se trezesc acum că au continuat o chestie pentru care au răspundere reală. Deci, să subiectul tehnocrat. Dar sunt instituțiilor care funcționează. Uite, dacă mă gândesc, de exemplu, la. Cât de prezente? Vă, vă provoc acum, da, pentru că da. ați fost și uh, profesor, sunteți, sunteți profesor, v-am urmărit de mult timp, vă știu de mult timp cât de puternice sunt serviciile în zona. Uh, în primul rând este greu să ne pronunțăm despre activitatea lor pentru că este predominant confidențială. Ce se mai aude prin presă, uneori se aud elemente mai dubioase. Deci este greu să face judecată. Cert este că de vreme ce România este în stabilitate, nu a suferit atacuri te teroriste. Nu a avut incidente grave. Acest lucru, credeți-mă, se bazează în primul rând pe anticipare, pe prevenție, pe supraveghere serioasă cu mijloace multiple a comportamentului individual, colectiv, instituțional, intern și extern. Deci înseamnă că acolo se muncește. Sigur că mai auzim că de fapt între servicii nu întotdeauna au întă sincronicitate, că sunt oameni care au plecat din servicii având poziții de top, în care nu știu dacă au făcut ceva de fapt, pentru că aici este o, o mare problemă în servicii, este că civilii care sunt numiți acolo în poziții cheie au acces la uh, rezumatul presei străine și la câteva lucruri mai puțin uh, semnificative. Până la urmă, aici este o bucătărie care se autoprotejează în, numele, în conformitate cu legea și în numele unor ținte foarte delicate. Cred că, într-adevăr, uh, dar vedeți culmea, lăudând DNA-ul, serviciile, înțelegeți, suntem puțin... Comici. Și nu ne uităm spre societatea civilă, care, pare, uh, care pare tot mai absentă. Uh, societatea civilă, începuse bine după Revoluție, toată această poveste cu tema Soros este o diversiune de propagandă absolut ordinară. În primul val de ONG-uri au fost și sunt și acum oameni de foarte bună calitate care au adus în țară proiecte de educație, proiecte de reformă, proiecte de eficiență instituțională, în cel puțin în primii 10 ani și eu am fost ong cu fundație, am cooperat cu alții, mergeam în străinătate, primeam și aduceam acasă. Sincer să fiu, din păcate, s-a cam ales praful din acest mediu. Din păcate, unele au fost deturnate către fotbal, către uh, distracție și structuri non-profit, au fost deturnate către alte domenii. Aș putea spune că uh, mișcarea uh, ONG-istă este la rândul ei într-un ușor declin și mă întreb cum ar putea să se relanseze, pentru că absența ei este ca o pernă de aer într-un spațiu plin de furtună. Deci, este chiar un factor de siguranță și echilibru la ansamblu societății. La ora actuală, nici aici nu pot să spun mare lucru, întorcându-ne din nou la partidism, mediul politic a încercat să le folosească fie ca instrumente pentru manipulare, fie să-și producă propriile sale ONG-uri politizate pentru a pătrunde într-un mod mai mult sau mai puțin hazardat în medii mai greu accesibile. Deci, asta este. Îți comunicarea publică cum a funcționat și cum funcționează în momentul ăsta în România? Și apoi vreau să mă întorc la unul dintre partide unde cred că nu ați fost suficient de, de complet. L-ați evitat puțin. Uh, bun, te rog să vă întreb și eu o să încerc să evit din nou. Uh, uh, ce vreau să spun? Din păcate... În primul rând, într-o societate liberă, într-o lume liberă, comunicarea este o dimensiune de nenlocuit. Tot așa, dacă ți-amintești, deși cred că erai încă foarte tânăr, presa din primii 5-6-10 ani după Revoluție era, presa scrisă, era absolut spectaculoasă. Zeci sute de ziare, o ambiție de a scoate adevărul, de a publica, de a da în, în vileag, de a scoate lucruri noi. Încet, încet presa scrisă s-a stins. La ora actuală este aproape pe calea de dispariție. Sunt două, trei ziare mari care mai funcționează. A apărut, în schimb, televiziunea și mai ales social media. Aici este o revoluție fabuloasă. Deci, practic, comunicarea publică este acoperită cu alte mijloace. Numai că televiziunea a devenit extrem de hedonistă, de comercială, cu câteva excepții de emisiuni care le faceți și voi, Mulțumim. Și alții, nu vreau să nominalizez ca să nu așa, care țin pasul cu, cu viața și cu realitatea. În realitate avem doar spectacole comice, grotești, dansuri populare și muzică rock, eventual sport, ceea ce nu e rău și cam atât. Deci televiziunea a avut un avans puternic și acum este în, pe punctul de a ateriza. Presa, presa uh, IT, uh, comunicarea IT în primul rând, este într-o explozie. Acoperă multe zone, deși nu toată lumea este dotată și instruită să o folosească în sens avantajos. Și aici este un comercialism care a acaparat enorm din uh, media virtuală. Sigur că există și canale de comunicare multiple. La orice distanță din lume poți să afli la zi, la orice oră, multe lucruri esențiale. În România încă n-a avut loc o revoluție a presei virtuale ar fi extraordinar de important dacă aici ar apărea câteva site-uri puternice care să impulsioneze cu informație corectă la zi, pe teme critice, pe teme sociale, pe educație, pe artă. Deci este loc mult de dezvoltare. Problema este aici finanțarea și ratingul, care este eterna obsesie în comunicare publică. Ce aș putea să spun este însă la nivelul conținutului. Există o superficialitate a dezbaterilor. Chiar în campania electorală proaspăt încheiată, ai participat la multe, ai provocat multe. Nivelul de conținut, de acuratețe, de implicare în dezbaterea publică a fost modest în comparație cu alți ani a fost genre, a fost plictisitor și s-au repetat câteva clișee fără relevanță din cauza asta este una din sursele pentru care absenteismul a fost rănit, încurajat, alimentat pentru că nu prea aflai mare lucru din dezbaterea și electorală și publică un lucru extrem de important este ca în comunicarea publică să apară date și dezbateri pe riscuri probleme sensibile și amenințări Populația actuală trebuie informată, instruită cu noile pericole legate de poluare, de sănătate, de educație falsă, de pervertire a comportamentului juvenil și așa mai departe. Deci comunicarea publică nu este un moft, este o nevoie de neînlocuit pentru echilibru și stabilitate într-o societate. La ora actuală își, își dovedește destul de sumar această funcție. Sigur că și aici comercialismul și consumerismul a răvășit foarte mult uh, lucrurile, dar încă o dată o diminuare a comunicării publice, o superficialitate aici ne costă enorm, deja ne costă enorm, măcar și față de riscuri, pericole, sau ne face să ne uităm la străini și să mergem acolo sau să vedem că la noi nu se poate. Și acolo se poate. Deci aici românii care pleacă din România au aflat că pot să plece undeva prin comunicare publică. Nu vă supărați. Deci aici există o ambivalență a comunicării publice absolut răvășitoare. Despre România de dincolo de granițe, despre instituția prezidențială, despre ce va urma să fie la Palatul Victoria și despre influențele externe imediat după pauza publicitară. Invitatul meu și al dumneavoastră analistul Dorel Shandor. Am revenit, jocuri de putere, continuăm analiza cu Dorel Shandor, invitatul meu și al dumneavoastră. Vă mulțumim pentru multitudinea de mesaje, așa cum vă mulțumesc că ne-ați urmărit și aseară, până târziu, noapte. Într-adevăr, audiențe uriașe în această perioadă la Realitatea TV. Să sperăm că rămân la fel, pentru că vă oferim analiza. Avem și în partea a doua analiști despre, încercând să deslușim ce fac liderii politici din România, liderii instituționali. Ne întoarcem la Dorel și Andor și vorbim despre influența externă în România. În ce măsură aceasta și-a făcut prezența, și face prezența și contează în acolo? Și aici există două fețe ale dealului. Fața luminoasă și fața umbrită. Noi, după Revoluție, primii 10 ani am primit enorm ca progres de la Occident, la toate nivelurile și ca știința guvernării și ca democratizare și ca uh, reforma pieții. După aceea, când am devenit membri în Uniunea europeană și în NATO, am intrat și noi printre ei pe acolo. Paradoxal, prezența și transferul de progres occidental s-a transformat în cu totul altceva, în diverse activități de rutină și în ultimii ani, relația cu Occidentul, după părerea mea, a scăzut în influență și valoare în sens pozitiv. Avem parlamentari la Bruxelles, avem prezență în mișcarea populară, liberală, socialistă. Impactul, influența acestor lucruri pe plan intern este modest. Influența la Bruxelles a oamenilor noștri este, nu știu, nu foarte semnificativă. Din această cauză, de multe ori sunt simple. Apropo de tehnocrații, funcționari la Bruxelles se duc și își fac propria lor carieră, de calitate. Sunt oameni de calitate, că altfel ar putea să lucreze acolo, evident. Legătura cu țara este mai mult pentru a obține ceva, o trufandav care se o vândă acolo, sau din potrivă. Vin în țară și stau șase luni într-un cabinet ca să se întoarcă la Bruxelles, unde se prețuiește această experiență anterioară într-un spațiu real. Deci, până la urmă, și aici, avem, avem o evoluție paradoxală, promițătoare la început, evident, pozitivă, acum sub semnul întrebării. Mai mult însă, ceea ce mi se pare însă foarte serios, este că mediul regional în care suntem este extrem de fragmentat, extrem de contaminat de tendințe dubioase, periculoase, pentru care nu știu dacă suntem pregătiți. Noi suntem la ora actuală aproape o insulă într-un arhipelag destul de înregimentat înspre est. Războiul hibrid, care funcționează tot mai toxic și mai activ, are și în România impulsuri uneori destul de, de periculoase, greu de măsurat în centimetri și în kilograme, dar cu evoluții și influențe uh, dificile. Uh, eu urmăresc și am uh, și Privilegiul de a cunoaște oameni care au lucrat în servicii, care acum lucrează în, în mod civil și uh, uh, oferă consultanță și training pentru un mediul corporativ, tocmai pentru protecție informativă, într-un spațiu pe care trebuie să le cunoaștem, nu este pașnic. Deci, mediul extern are propriul lui dinamism, în ultimul timp, în Europa putem număra, nu vreau să fac aici o analiză externă, dar evoluții destul de păcătoase, la care noi trebuie să facem față. Deci, dintr-o sursă de modernizare, de sprijin pentru tendințe interne, din păcate, mediul extern a devenit și acum și o sursă de confuzie, de ambivalență, de capcane. În acest sens a și apărut ghiocelu naționalist la unele lucruri care, dacă le exagerez, sigur pot să pară uh, periculoase. Cred însă că prezența noastră deja instalată în Europeană la NATO și în parteneriate economice este esențială, este strategică și trebuie susținută în anii următori cu multă disciplină și profesionalism. Sau nu? În ce măsură actualele instituții, instituția prezidențială, viitorul guvern, sunt pregătite pentru a înțelege exact în ce situație se află România. N-am de unde să știu, dar în trei luni de zile ne vom lămuri. Eu cred că așa mă aștept și așa urmăresc dacă pot să mă hazardez, va fi o guvernare PSD ALDE, cu o majoritate parlamentară consistentă, deci, deci, cu resurse de guvernare absolut consistente. Vom vedea între. 6 luni până în vară, dacă aceste resurse vor fi utilizate cu adevărat și consistent interes public sau vor fi, din nou, împrăștiate pe interese mai mult sau mai puțin logice. Vreau să vă dau un exemplu. Am, stat în, am lucrat în Parlament pentru un proiect de lege care se referă la sute de mii de oameni care economisesc și cer credite pentru locuințe într-un sistem german fi foarte bine pus la punct. Baușpar, se spune. Funcționează în Germania, Austria, așa s-a reconstruit după război. În Cehia, Croația, Ungaria foarte bine. În România este de 10 ani și a evoluat destul de bine. De aproape un an de zile este blocat de un control al cursii de conturi care până la un punct absolut logic, spune o parte din banii care se iau de la stat ca subvenție, prima de stat, nu sunt justificați. Deci s-ar putea să fie utilizați în alte scopuri. Este logic acest lucru. Efectul este însă că sistemul este blocat. Pentru a-l imuniza, am propus în Parlament un proiect de lege care, pentru viitor, elimina aceste posibile vulnerabilități. Vreau da. să spun că am fost ajutat de, social, de psd -ști la cele două comisii, și la Cameră și la Senat, și am ajuns în ultima ședință de Parlament la penultimul articol. Și acolo, cu ambiție, diversi tovarșii au blocat și au rămas cu legea neterminată, încă cel puțin până începe noul Parlament, stă pe loc și sunt oameni cinstiți cu venituri medii care sunt blocați în sistemul lor de economisire și acces la credit. Iar alții nu mai intră în sistem pentru că băncile germane și austriece foarte riguroase nu se mai expun să mai aducă noi clienți. Deci, cunosc Parlamentul care s-a încheiat și voi reveni în Parlament pentru acest proiect de lege fără milă. Sper că majoritatea PSD-istă să-și continue sprijinul în care l-am avut. Și pe alte domenii foarte importante. În acest sens, guvernarea cu această majoritate se va confrunta foarte rapid cu agende, așa cum au un program, dar nu jucându-se marțea și joia, vinerea și sâmbătă, Deci orice inconsecvență pentru guvernarea majoritară PSD-al de va costa foarte mult și foarte rapid, având experiența altor guvernări și a uh, tehnocrației care tocmai ne, ne lasă în pace, va fi aspru judecată și reacționată de deci cine și imaginează care patru ani în față și va tot guverna patru ani fără probleme, se înșală. Anul viitor pentru România sunt obsedat de această temă. 2017 va fi un an foarte dificil și pentru noi și pentru alții. Dacă nu mergem la servici șapte zile pe săptămână, așa amintesc că făceam când eram la guvern, N-am avut doi ani de zile uh, concediu, de... Nici ne gândeam la așa ceva. Ei, vreau să spun că 2017 va fi un an absolut sfidător. Și s-ar putea, ca bucuria victoriei în alegere acum, să se transforme într-o depresie colectivă la nivel politic. deja deci va fi greu. În acest sens, ca să revin la tema prezidențială, cred că Rolul președintelui a trebuit să se redefinească în sens practic, nu legal. Aici lucrurile sunt limpe, n-are rost să inventăm sau să... Deci cred că uh, un echilibru instituțional între guvernare, parlament și președinție este de neînlocuit. Uh, aceste glumițe din zilele astea arată că încă oamenii nu s-au trezit la realitate. Din potrivă însă, cred că o instituție prezidențială bine informată, nicio problemă ca informație, bine documentată și bine conseiată cu oameni din interior și sunt oameni de calitate, acolo am cunoscut câțiva dintre ei fără discuție, dar bine coordonați și puși la treabă și luați în serios, că asta e altă problemă. Poți să lucrezi, faci dosarul și el intră în sertar. În această privință nu sunt postura de a da sfaturi liderilor politici. Eu cred că experiența recentă la președinție ar putea să fie un material, o materie primă pentru o decantare lucidă și responsabilă și o abordare performantă în anul care vine. Dacă nu, o să fie dur. Viitor. Deci aici nu e vorba de moft, am eu chef să mă fac mai grozav anul viitor. Este o alegere absolut clară, limpede. Deci aici nu, nu, nu mă dau eu inteligent, este limpede pentru bunul simț că ceva acolo, în managementul instituției și în prezența publică, merită să fie rafinat, reconstruit, cu succes. Cu mare șansă, pentru că lumea se va uita cu atenție la o președinție care va urmări guvernarea și Parlamentul cu competență și responsabilitate. Deci este o ocazie teribilă de restartare a președinției. Credeți că va forța PSD cu, uh, Victor, cu uh, Liviu Dragnea premier? Uh, să, să spun ceva, uh, gândește-te din interiorul lor, uh, ar fi anormal să nu forceze, pentru că ar însemna că deși au învins, uh, uh, iau barca și o trag pe uscat. Deci este evident că într-o inerție a victoriei această presiune nu are Exist. cum. Însă vreau să vă spun un lucru. Indiferent dacă va fi premier sau doar liderul PSD-ului, Dragnea va fi cea mai importantă persoană publică din România în următorii ani. Dacă nu cade în capcane și nu intră în uh, obiceiurile obișnuite de traseism, de târguri ascunse și nu știu ce. Aș putea chiar spune, fără să fac complimente aici, că în ultimele două-trei luni se simte o schimbare de stil și de mesaj și de coerență uh, la acest om care a învins într-un mod zdrobitor. Atenție însă, în procentele reale, victoria este tragicomică. Deci, să nu cumva să-și imagineze că vor ieși în stradă oamenii să-l pentru că sunt doar câteva procente. Ce pot să spun? Piața problemelor este foarte dură. Intrăm într-un interval cu instituții destul de bine conturate. Experiența negativă ne poate ajuta să nu repetăm greșelile sau să știm care sunt costurile. Eu cred că nu lipsește nimic pentru ca anul viitor să ne confruntăm cu o realitate destul de dură, într-un mod profesionist și, de ce nu, cu succes. În, măsură, în ce măsură va conta Banca Națională, vor conta sistemul bancar și companiile românești, Camera de Comerț, în ceea ce înseamnă România anului 2017 din punct de vedere economic. Banca Națională a fost și rămâne un pilon de stabilitate și coerență și cred că pe diverse domenii, prin supraveghere, prin evaluare la zi, va continua să fie un element esențial de echilibru și chiar de percepție, de anticipare coerentă și responsabilă a pașilor următori. Camerele de comerț Acum ar merita să se resusciteze în sensul economiei de piață competitive și să reconsolideze încrederea că și românii, ca oameni de afaceri, pot să fie competitivi în țară și în jur, pentru că sunt multe proiecte care funcționează bine. Partea proastă este că sunt izolate. Aici Camerele de Comerț. Și de ce nu? Și sindicatele ar putea să dea un plus de coeziune și de coordonare. Deci o resuscitare a camerelor de Comerț ar putea să fie o resursă esențială, încă o dată evitând un lobby dubios la noile administrații. M-aș întoarce la acest meci. Președinte, președinte al Partidului Câștigător, președinte al Partidului Câștigător, președinte, cum îl vedeți și cum se încheie? Uh, părerea mea este că e pierdere de vreme și că ambele părți pierd, producând rezultate pentru o realitate care așteaptă soluții, nu victorii, unul la unu. Deci povestea asta este o mare capcană. Cine câștigă, Dragnea sau Iohannis, e spanac. Pentru că nu au cum să câștige, dar e absurd. Problema este mai curând, ca fiecare să joace rolul, să se completeze și să dea un plus de coerență în vieții publice. Dacă cad în această capcană a unui meci, cu suspendări, cu nu știu ce, vor pierde în egală măsură foarte mult și nu este mult timp de joacă cu focul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Doreș Andor. Vă așteptăm eu, Petru, la două jocuri de putere atunci când timpul vă permite, pentru că cred că avem nevoie și de minți lucide care să ne facă o analiză absolut echidistantă la ceea ce se întâmplă în România. Mulțumesc. Vă mulțumesc, ne întoarcem după o scurtă pauză publicitară. analiști de asemenea prestigioși vin cu informații de culițe, informații de ultimă oră și scenariile următoarelor zile din România. Ne întoarcem.